E, gero, gure programazio, urtero egiten dugun programazioa kontutan izanik, ba, egingo dugu ere bai, emakumen, e, emakume margolarien erakusketa. Hori hasiko da, martxoak sortzian baitare, eta e, martxoak arte irango du, eta egongo da arma plazan. Gero ere, e, urtero hemen emekin egiten ditugun e, ikastaro desberdinen lanak, erakusgai egongo dira hemen bertan, emekin bertan, moia batean, E, asteazkenetik asteazkina martxoak bederatzi, igandera arte. Eta bueno, orrela ba, jendea hurbiltzen baldin ikusi dezake pixkat ze zen eta sekurtxo ze desberdin egon daitezke hemen emekin, ez? Eh? Egiten diren eta gero gaiari pixkabal lotuta neskatoen gaiari lotuta, ba, interesgarria irututzait zaigun hitzaldi e, bat honen e, inguruan eta pixka solasaldi bat egotea estembado jende asko gustatzen zaiona ba bere esperientziare bai aurkeztea pixka batez eta orduan e, ostiralean ostiralaka 11 e, arratsaldeko 7 kulturretxean, kultur etxean e, rosa arburua gai honi buruz e, ikerketa hondiak egin dituna ba itzalitxo bat emango du eta pixka bat denen artean ba hitze da Honei e, buruz, ez? Gombidatzen ditugu emakume guztiak eh, lan hau egintzuten, baina eh, dokumentalean ez dago ondarribiko emakumeri, baina badakigu ondarribian emakume asko egontzirela lanean horretan, ez? Orduan, eh, gombidatzen ditugu arahoatea eta beraien esperientzia ba, konpartitzea ez? Gero, la, eh, larun batean, lengurtean hasi, hasi ginen, eh, afari meriendatxo egiten interkulturala, ondarribian dauden emakume torkinekin, Eta aurten ba, jarraitzea erabaki dugu zen arrakasta handia izan zuen lengurtean eta ba, ekitaldi polita izan zennez. Emakumeak datoz, bakoitzak ekartzen du, ba, bere lurraldeko janari beresti bat, eta den artean ba, festatxo bat egiten dugu hemen emekin bertan baitare.